І її губи були вогкі, холодні і солоні від сліз. Втихомирилося, чуєш, сказав я, натримай свою папку і пішли зі мною. У темряві ми наштовхнулися на протилежну стіну. Шляшок би це не потрапив, вилаївся я, вже спалив якийсь папір з папки, бо був не знайшов би тебе, хоч би якась тріска попалася. То запаліть, запаліть ще, заквапилася Гафійка. Тут усі чисті папери. Скручений в трубку гербовий аркушик горів, як смолоскип надії. Господи, цілі, завиванням стрінула нас Катерина. Я згадав оголошення на стовпі. Продаю святого Миколая 50 на 40 килим косівського виробу і жорновий камінь висота 18 см. Це оголошення ми бачили з гафійкою, коли йшли на цвинтар. «Боже, як я потерпала! Ой, які ж ви брудні! Повернися, Гафійко! Ви десь лежали?» Прошепотіла вона стурбовано. Гривастюк збентежено відвернувся. «Ми заховалися в льоху», – сказала Гафійка, червоніючи. Я вийшов витріпати шинелю. У сінях при ліхтарні Війтиха обмацувала з усіх боків дочку. «Горенько моє, а ми з Іванчуком прокляли за ліссяк. Мало не закоценіли під столом. «Як же ви там, навпомацьки?» Я сплюнув, і вона вмовкла. Коли я проходив мимо, Гафійка показала щире намисто зубів, а Катерина сердито зімкнула тонкі губи. «Сьогодні нам насниться», – сказала в хаті Гафійка, блиснувши на мене очима. Вона вирішила подручити ревниву матінгу. Катерина перехопила погляд і жалібно розтягла. Може б, ми вже їхали, чоловіченьку, запрягай, погладжуючи скроню, кивнув Гривастюк до Іванчука. От натворили халепи. Через поріг переступив у господар маленький бородатий чоловічок з неспокійними очима. Гафійка по дорозі розповідала, що він доводиться їм далеким родичам. Як цю катавасію розуміти, омельяне? спитав він. Поясни ж толком. «Як?» – підскочив на стільці Гривастюк. «Підстроїли! О, вони дорого заплатять за це!» «Хто, значить, підстроїв?» Та, «Звісно ж, хто! Комуністи!» «Сволота!» – проходив Іванчук. Я засунув руки в кишеню. Папери були на місці. «Нема, значить, роду без вироду!» – бурмотів господар. «Вже й на Галичині, значить, маються прихильники!» Війд заплющив очі і закрив долонею рота. Обличчя його налилося кров'ю, з голови звисло пасмо гнідого волосся. Співчутливо покосившись на нього, Війтиха захитала головою. «Після такого місяць не опам'ятаєшся». Гривостюк зло бликнув на неї, а вона, підібравши губи, принишкла. «Дорого заплатять», – повторив Війд, і погрозливо прутнув наїжаченою гривою. Щось, думаючи, підігнув два пальці і важко засопів. У вікно забарабанив Іванчук. «Гей, виходьте!» З коні рушили галопом. Сполохавши чутливу морозяну вулицю дрібним передзвоном, ми виїхали в поле. Мило снігом. Сани заточувалися. Я відкотив комір, але крижану крупу однаково задувало під шинелю. Перед буштинським лісом коні неспокійно зафоркали, застригли вухами. «Щось чують», – сказала здавленим баском Катерина. «Спи, спи», – улукнув Гривастюк. Гафійка тихо посапувала, спершись на Іванчукове плече. Гривастюк подав мені кисет. «Першу нашу розмову ти не забув повсюду?» перейшов він раптом на «ти». «Монету притримай, потім віддаси мені гроші. Розрахуємося. Мені спішно. А коні справді стривожені. Розпудіть Іванчука». Він знову перейшов на «ви». Михайле, перелізь напередок, а ви, – звернувся до мене, – ось, держіть. Я ним уродуюсь як так, і кони треба тримати в руках. Невже вовки?» В моїй руці опинився зігрітий омеляновою рукою револьвер.